Vi att gå där natt. och vi körde en bonus måndagsgrill. Det var inte bara blåvitt i bastun utan det var även blåvitt vid grillen. då. Ja, Men det gick ju fan inte att köra blåvitt vid grillen. Nej, det funkar inte. Varför vi jag fattade jag aldrig, jag fick aldrig vara, men det, det, var blev det blev inte bra. Ja. Så, vi är tillbaka igen efter magsjukdomar från äh, Helsinget. Äh, Ja, jag var smal inordem när jag har gått ner ännu mer nu. Så. Ja, när du ser fram mig riktigt ut. Det, det är nästan, det, det var nästan jag såg jag såg en förut vi, när vi, innan vi skulle gå på spårvagnen. Han var på väg den femmarna dig en femman, jag igen. Ja. Nu var du personer här. Ja, men banta med Robertson är ju ingenting vi nej, att... nej, nej Nej, det är inga banta med Robertson här. Nej, det är ju inte. Jävla gött när du är skithungre sätter mig grillen. Äter två korn med bröd och dricker ingen bärs. Nej, jag får tänka på magen som chockar. Ja, men den är ju för liten. Nu, vi, vi ser inte, men alltså, Jag såg inte mycket av matchen med Manchester City. Eh... Mm. Uh... Real Madrid. Ja, men du gjorde inte Pellegrino eller? Nej. Och det var inte bara för att de var så jävla dåliga utan jag satt på toa nio gånger av 90 minuter ungefär. Ja. jag missade ändå ingenting. Nej, inte mycket då. Nej. För <laughs> riktig skit. Men idag var det grunt. Mm. Idag krigar. Du är riktigt, du det. Idag... Det. det är så att det går där på riktigt. Idag vände det till något väldigt bra och det är då vi blir svenska mästare. Ja, i och med Rogne också här. Nu jävlar och paka. Och att vi lyckas ta de här tre poängen, trots att vi missar straff igen mot djurgården som gjorde förra året. Mm. Just det nu. kändes ju definitivt som en inte-favorit och i pris. Nej, men idag, idag vänder det. Nu tar vi sm god Ja, det räcker med en seger på jag skriva, Eller två, i ett par raka att jag ska... Det vore ju Godfals kanske sätt. Så sätt kanske lite gött att eh, den här podden inte blev när den här podden skulle ha varit. Nej, då hade det varit... Eh, om eh, det var en green podd innan, då hade det varit ja, extremt. Eh, det hade varit eh, surballhästpodden i kvadratmeter. ja Men en match med två... Helt olika halvlekar. Ja, du menar första 45 och sista 45? Ja. Ja, ja, ja naturligtvis är de helt olika, men... Och så bytte de oss ur Ja, ja helt skumt det där. Ja. Men matchbilden då, om vi ska... Från att inte hända någonting till att... Nu jävlar jag går undan här. Mm. Framförallt efter det att... Eh... ...gårdarna hade gjort mål, mm. så exploderar du ju där. Är det kul att se att Jörgen gör ett snabbt byte? Ja, jag, jag spekulerade lite i det innan. Att, eh, idag tror jag att han var... ...på föran jävligt osäker på hur han skulle göra, hur han skulle starta. Ska jag starta albonos centralt eller ska jag starta smedbare centralt. Äh, väljer Albonos för smedbärgen ska jag ju alltid komma. Här ska jag alltid bli ut, nu fick jag. Med, nu startar jag på kanten, och man ju köliv. Så det var ju förmodligen kanske på packas bekostnad. Samtidigt vi har inte sett. Pack har ju inte startat någon seriematch men frågan är. Är han mogen för att starta? Ja... Det är en jävla skillnad på att starta en match. För det är som du säger, det är två olika hallekar. Jättemycket och ibland känns det som att... Första 45... 55-60 minuterna, det är ju ofta bara ett jävla ställningskrig. Det är mycket skitjobb. Alla år håller sina positioner liksom. Hur står han så i det? Löser han de bitarna? Vet jag att de man gör den nu. Jag tycker att han är fruktansvärt bra och en enormt intelligent spelare. Jag tror kanske att han fortfarande må bäst att att spela 30-35 minuter. Mm. Det är en tes. Ja. <skratt> jag säger inte att det är jorden sanning men... Han får fruktansvärt mycket att när han möter motståndare som det öst. som vi har lite slittat på. Ja, det är sånt. Östersund, borta. Nästa. Plast. Ja. Nu känns det ju som att vi är ett bra plastlag i år. Ja, det tror jag underlågsmässigt Det känns som att vi är bättre på plast än gräs. Ja. ja. Framförallt har väl lågt var bättre på pappret än på något annat underlogg. Det mm. jag vad mm. kan jag gärna se om att han startar? Om nu inte ähm, med, med, med nästa eller Ja, att men vi... med, med, med, med Spelbergs insats idag så var frågan om äh, vem fan ska spela bredvid Spelberg. Mm. kanske inte är så det Kanske blir Mads ser vi igen, men... Äh, Nej, mm. äh, jag tyckte faktiskt att eh, Smedberg är kanske vår bästa spelare idag. Sätter för 90 minuter. Mm. Sedbe är fruktansvärt duktig också, jag tycker jag. Ja, jag tycker All det. Jag är det ja. mm. Framförallt första lek, mm. när han så här. Albonos är ju ute bort, men det är ju en helt ointressant spelare, verkligen. Ja, alltså, hur länge är hans kontrakt nu? Är det till sommar? Ja, ja, det räcker väl? – ver. Ja, det kan vara så. Han är, det, är, det, är inte, det är inte så att han är helt. Han är inte bra är inte, men han är ju helt. Han är inte helt oduglig alltid. Jag tycker han var skit och mot hjälper faktiskt. Den senaste stener sig. Mm. Som mittback. Men då såg så oerhört felligt ut. Så gött att de inte men, eh, jag menar att vi ska spela Euroleague, vi, vi vill vinna guldet. Eh, nej, återigen, vad fan, köpa sönder åttida Bär, det känns inte som en genväg till ett SM-guld, jag är Albonos, det är bara att styra skutan till Östergötland igen, kan jag tycka. Mm. Det är inte med med det. Helt okej spelare, men eh, nej, det är, han luger inte alls för en stopp. Så kan det nog vara. Mm. Men vi har haft en fantastisk förmåga av Sundberg i mittbackarna det året så Ja, det är ju helt otroligt. Mittbacker går ju fan aldrig sönder. Nej, det måste vara ett rekord någonstans känns det som ha... mittbacker skulle vara avstängda någon <laughs> annanstans. Jag har en två hjärtud gånger. Björn Jalmar som Petra. Du var fem mitt bakaskår. Då är det. Ja, det är skönt. Då är det lite konstigt. Alltså. Ja, och fortfarande ingen egen junior som är på trätt. Nej. <går> Nej. Expected. Så. Nej, den här segern. alltså den här kam. Bli... Det känns fruktansvärt viktigt och jag har inte riktigt landat än. För... Jag såg inte vänningen komma heller riktigt. Nej, det var blytung, den var blittrumman när jag såg den. Den var riktigt tung. Det var ju bara det, var var det var den fruktaste skönhetseger för oss. Sen. Det var fan en surt torsk för gårdarna, tror jag. Mm. Det kan de ju inte tycka är kul så mm. åka buss i 50 mil. med. Och de var hon här. Alltså, Antan Gegis är ju sakta. Att han inte är kompis med bollen idag. För det läget han är på och får i stället 1-0. Tyckte fan han var rätt mm. beige så Ja, det hela det när han vände bort Ronne, det, vet ah, man. Ja, det är ja, absolut prestation på hela matchen. Ja. Men när han fumlar bort den chansen, 2-0 där och det är väl tack och godnatt för oss. Jag tycker inte att imponerar han överhuvudtaget? Det ser det ut som en likspelare? Ja, han, han var inte då. Han måste han en championship. Nej, ja, i Watford. Ja. Men tillhör han inte då fortfarande? Det tror jag att han gör. Rätt i fan nu. Bra koll som alltid på ja, ja, vi har ju alltid gärna. Jag tror att han tillhör hon fortfarande. Och idag, den där man kan se idag, det är ju att vi förstår varför han inte spelade. Mm. Det är sånt ut som man hade humöret med sig idag, tyckte jag. Det är inte ut som man tyckte det var kul att spela fotboll idag. Men han hann inte mycket. Rogne tog det mesta i luften. Ja, och någon annan tog resten efter marken. Ja. Är det pusslet börjar falla på plats igen. Ja, det var ju inte ens så att John kunde slänga in mycket och men... uh, ut och flaxade någon gång. Ja, och någon liten halvlustig boll va? som han sköt ut. Men uh... Kan jag inte göra någonting på målet heller? Nej, målet är Det finns ingenting att Nej. anmärka där. Hur Hussein har ett avslutet då. Mm. Ett bra avslut. Det är jag litet i dom faktiskt. Både. Em, Emil missade en straff. Men har två assister. Ja. Bägge efter marken. Ja, Inlekt. det är två riktigt snygga mål i det. Eller lägga hög inlägg det för att han passerar så bättre. Då tror jag nog att Ja, ja visst. När man man Man behöver inte göra någonting mer. med oss alltså, jävla bra fart också som man har på topp 2-1 Det är klart att han måste hålla foten i en vettig vinkel, naturligtvis. Men du behöver ju inte trolla med bolljärn, liksom, utan Håll klubban i isen och så skjutslar dit skiten. Mm. Nej, riktigt, riktigt gött. Våra ytterbackar ser faktiskt lite piggare ut. Än. Det var ju egentligen den största besvikelsen de första skulle säga två, tre matcherna eller någonting. Det var ju att våra ytterbackar såg så jävla trötta ut. Så nu bygger så mycket av vårt spel på att komma runt här. Ja, men det att du är ju egentligen bara Marcel och kanske som är bättre vänsterbacker än Haitha i hela världen. Marcello Ja Av alla jävla vänsterbackar Ja men han tycker ju att det är bra <laughs> Just honom så. Ja jag ser ju inte det här med det. Jag ser ju ja, Jag gillar inte det här med, det här med det här, Men jag tycker fan han är bra Leighton Baines är ju fortfarande världens bästa. Nej, bästa Vänsterback <laughs> Du såg uppenbollen Till den matchen mot Leicester Eller va Hej, killarna. Den, jag hela den är ju fullständigt upplöst i atomer. Och uh, Layton Banks, sitter var Layton Banks var för två år sedan. Han är inte ens en skuldgörs. Nej, United kommer inte försöka köpa honom. Nej, också, United uh. kommer. Gör dem det så. Du, du, du, du får fan bara hålla upp kolektöver och plocka in det som man får. Hur fan har kol, man var då. Jag är typ så skoldat. Fyra matcher eller nånting. Ja, det och halvspål. Det är ju inga poäng Ja, nej, ja, vi, vi droppar Emerson där. Ja, det kan ja, vi inte göra. Det. Vi, det vi, ju... vi tar en paus lite så skickar vi i det. Ja, det får vi. Vi fortsätter upp lite Djurgården och vi håller över till målminns mot Djurgården. Ja, det kan jag väl ta. Jag har dessutom fått raka. men det var för jävla gött faktiskt. Eh, och har ett riktigt gammalt jävla mål eh, mot Djurgården... Jag vet inte, jag tror inte det, det betyder något sådär jättemycket egentligen. Men eh, i alla fall, du sen på bollen... Fem, sex, sju meter utanför Mossadans straffområde helt plötsligt och pendlar med högerbenet och jag vet att jag öppnar munnen. För fan glöm inte du där! bomb. Och det var ett eller två i till blåvitt. men Glenn Hussein släggar in den med högerfoten från dryga tjugo meter på Nyhundervi. Har vi det på Youtube alltså? Jag vet inte, jag kom på det nu bara när vi börjar prata om det. Mål, mål vi minns och mål mot Djurgården. Äh, det var ju riktigt jävla trevlig ballan När du det, rättar, när då är det här början Nej, Jag tror att det är någonstans faktiskt när han har varit i PSV och kommit tillbaka. Va? Lite halvrätt styrka. Det känns ju som att han lärde sig skjuta i Holland. Och så klubb han av det när han flyttade till Italien. Det är enda gången jag har sett honom skotta in i en boll, verkligen. På det viset i alla fall. Ja, det är inte det. Kan de inte hitta någonting. Nej, det är... Det är ju... Innan de... Innan det fanns Innan du började filma en film, alltså. Det var lite färskare Ja, men det blir ju Ragnars som jag står bakom julgorns mål och ser när bollen i stort sett, Den här kommer gå in känner man redan när den är på väg och stiga så så den med hela den matchen var ju helt fantastisk. Men just, just det jävla målet det är ju ett sånt grymt roligt mål att se mm. från när man står upp eller sitter Bakom. Ja, du ser verkligen på den, den, den baksidan. Oh, yes. uh, ja, du ser. Du ser Torah helt fel ut. Du ser honom hoppa helt hjälplös. Ja, det är ju mm. den naturligtvis. Det är ett underbart jävla mål, självklart. Sen gör vi Söder något i den här matchen också. Hur ser ni väl? Ser och Tobbe hobby på A-var eller någonting? Va? Ja vi ser ju scenen av Söder. Ja, scenen av Söder menar jag, naturligtvis. Det är fantastiskt roligt med, med Tower. Ja. Tower ligger av, och fann kan det i 27-28 minuter. Mm. Vi leder väl med 3-0 då alla mål har kommit från handskan. Så han fejkar en vardskada. Vilka var byter och haltar av. Bara... Han kryper och gömmer sig någonstans i var någon jävla skevtug. Han spelade ju matchen efter. och inte skadad någonstans, mm. verkligen. Men helt oduglig och haltar av efter 27 minuter. Det, det är inte ofta man ser det, verkligen. Han gjorde ju rätt så mycket av. Men den mannen är ju kul kul för att han var egentligen dålig. Han var aldrig ja. bra, vad kan jag komma ihåg va? Nej, jag vet inte. Var tar... det inte oss? Han in bollen. Ja, det stämmer nog va? Ja, han har ett rätt viktigt mål. som Ja, han rövade in den. Men det var ju öllet när någon gång och tänkte, fan Tauro är luktig. Nej, köper ut det <laughs> <laughs> <Tau köpte laughs> nästa år. Men han hade väl... Det ja, har väl att han hade eh, lite roliga grejer i första Ja, man såg den där med en kol mellan benar och så. Jag vet ett par dem och sådär. Ja, jo, så han vill ju bjuda på sig själv en gubben från Düsseldorf. Ja. ja, han plockade från Zweitebundesliga ja. och Zweitebundesliga var väl ändå... Det... Han var på toppen <laughs> av sin karriär någonstans. Men ja, jag vet inte, men någonstans verkar det som att det var en ganska rolig... Mm. Ingen fantastisk spelare, men... Ja. Han fyllde sin funktion Men den matchen var han ju riktigt utsedd I alla fall Han den halvtimmen ja, Vad bra match det är Men annars som idag Som första avblick Vi, vi tar ut varandra Lagen Känns det ju så vi ja, är för i i spel, spel ja, tänker i Djurgården och IFK. Det känns som en match från mitten 80-talet egentligen. Där det är två 4-4-2 fyra, fyra, murar som står och puttar mm. på varandra och utan att göra någonting egentligen och, och egentligen försöka se vem, vem som har gjort det bäst mm. och det är idag är det vi idag är det vi alla ja, vinner helt rättvist, mm. tycker jag, men det är som du säger, första lick, kunde vi ju egentligen sätta två på Tövblön och Hicke Hedbergs. Har ja, hade ju inte missat för mycket eller? Nej. Nej. Skiter. För övrigt så är medan vi var borta så passade Erik på och spelade en Rammstein-låt, Pussy, och det för oss ju osukt in på Marcus Rosenberg. Ja. Och du ställer dig jävla alla ögon. Har du svårt med den här kopplingen. Ja, det har du ju, ett, ja, jag tycker det är en sotåkoppling. Ja, det är. Ja, då ja, skulle du dra en arrang till honom. <laughs> Han har ju blivit utvisad mot tecken. Han var, ju för feg, ja. han var ju för feg för att komma ut och spela den tragiska jävla banger -matchen. Ska vi ta något om det? Jag orkar folk. Och Orka folk att lyssna på det förutom att jag tycker det är så jävla dumt det här. Ja, det är klart det. det... Nej, vi släpper den, vi hoppar, vi hoppar över den. Det är alltid sagt och alltid skrivet. Ja. Förutom det att Markus Rosenberg inte ens att komma ut och spela matchen. För han fick ju en skada matchen innan. Så han var ju ute ens här i Bangers match. Han fick inget kuppkul heller? Nej, men han, matchen efter mot Mottenbäcken så gör han ju Åh, åt det sånt längre. Så mm. han ju in när det var 20 kvar. Mm. Ja. Och så får han ju rött kort. Han blir utvisad mm. för en armbåge. Det är humor. Det är ju fruktansvärt mycket humor. Men... För det var faktiskt. Jag, jag såg läste. Rosenberg uttalade sig efter den här jävla utvisningen naturligtvis. Och här är jag ändå benägen att hålla med honom lite för. Eh... Kurs i dag. Ja, är det... han, han, säger, han. säger nämligen det att. Nu flyger i liksom. sån Efter Efterutvisningen att du sånt här som händer hela tiden. Och där håller jag med Marcus Rosenberg. Problemet är bara Marcus att du åker inte ut varje gång i jävla pussy. Och där har vi kopplingen till Ramsteins låt. Ja, men den roliga rolig. Fanke's russon, Låten. Morgon. ja <laughs> Ja, men det är klart den är. Nej, men så han fick vara med den här veckan slankade in på ett hörn. Men det var så skönt att de torskade. Tack, häcken! Tack! Ja. Det var så jävla skönt att de torskade den här i alltså. Ja, nu blir det inget Europa-spel ganska sitter de där med alla dyra kubbar ja. som kostar pengar nu. Får hoppas jag hoppas att det fortsätter så. Dit ska jag för fru till den stan på fredag. Ja. Då blir det inget podd. Nej, men det blir ett porträtt. Så... Jag kan ta några bilder där. Ja, det... Hur det ser ut i Malmö så vet hur det är sen. Ja. Nästa gång vi åker på matchen där nere. Ja, nu ja, torskar du skån där, vet du? jag. såg ju inte mm. den där matchen, men det gjorde väl inget egentligen. Nej, Nej. Hur, hur mycket har vi upp till Norsköpengård? Fyra poäng. Nu tror jag. Har ja, några poäng. Så, det... Trots att det har gått ganska knackigt och att vi har torskat minst tre poäng mot Malmöiterna. Mm. Du... Så ligger vi bara fyra fångiga från Tävlan. Det är positivt. Ja. Mm. Men Norköp fortsätter och tugga på dessutom. Vad fan? Nu, men nu kommer du att tappa Jannae mm. efter avledningen. Mm. som jag tycker är en jävla duktig spelare. Men nu har du från svenska spel fått Det skickar min svåge till mig idag. De, de har tydligen fått fyra stycken sådana euro-bonusmiljoner mm -hmm. från svenska spel, De fattar det. De Delas ut till lag då, som ska kvala i, i Europa-klupperna. Har vi, vi en? Äh, det vet jag inte. Jag, jag, jag har inte kollat det. Det var strax. Jag, jag fick det där som helst strax innan vi eh, drog ner till tullen mm. för att hinka så det vet jag inte. Det kanske skvätter lite på oss också. Men de till och med så att de själva var förvånade över att ticka in fyra miljoner till Peking. Och så får de en 20 för Traustasson va? Jag tror det var två miljoner euro. Jag tycker det är 15 någonstans mellan 15 och 20 år ja. är ändå rätt skapligt för från betalar 100 000 euro för killen i alla fall ja, okay. ja. och så sen ska förbundet lösa ut Jan Andersson mm. det är så det, är, det är tunga förluster för dem Jan Andersson tror att de minsättning helt enkelt det känns man är riktigt riktigt bra rätt, har de, på fixat de mm, ny tvänder på resten. Ja, det var en spännande kommentar. Det borde vi ju nästan... Eh, jag hörde någon stans i Roald Ja, det är ju faktiskt en... kan låta skymt, men det är, det är en tränare och illa. Att, jag illa. Jag vet inte, jag tycker jag verkar han verkar spelar... Spelar också bra fotboll egentligen. Har han gjort någonting med det nu sedan hans Nej. Jo, han tar Totvida Berge oh, ner i superrättan. Alltså. Så här: Efter det att han plockade upp böster i Allsvenskan, lämnade för HIF så har allting gått åt helvetet för honom verkligen. Så det, det är någonstans ska jag tycker att det hade varit lite kul för honom om han fick chansen till upprättelse. Mm. Jag tycker det är en gubbe i intervjuer och så, lagerna tränas, strävar ändå efter att spela en bra fotboll, tycker jag. Det... Det... Men det måste ju vara jättekänsligt, det gör att kanonjobb möster. ta upp dem i Allsvenskan, lämna för ett sånt surballeskone i en som Helsingborg som verkar omöjligt att lyckas sig. Det, var, det känns ju jättetråkigt att ha det Jag tycker att det blir intressant att se Jan Andersson i ett landslång här. Jag har ingen erfarenhet av det överhuvudtaget va? Från någon Nej. junior eller pojklags... Nej, jag tror inte. det tror jag inte. Men det kan ju inte gå så jäkla mycket sämre heller i gjorde med efter äh, här hamregeln. Nej, men ser, ser man Jönnes sätt att jobba, hans styrka, man ser man är i Halmstad och Norrköping så känns det ju lite grann som att han är killen som ska göra lite grann allting. Lite grann som fördelsen och VG liksom som bygger, den i, bygger hela föreningar och, mm. och koll på allting. Från skolputsare till kocken till fårvarden, liksom, värvningar, allt sportchef, tränare och hela skiten är en och samma skokartong Och så nu ska han helt plötsligt träna spelare då som man träna, träffar en gång varannan månad eller någonting. Nej, ah, det är naturligtvis en stor utmaning. Det är ju riktigt att tacka ja till dig. Du får ju inte den här frågan hundra gånger förmodligen. Så... Selv om han är rätt eller inte, det vet jag inte. Men jag hoppas faktiskt att det går bra för honom. Jag gillar henne. Jag tycker han känns både trevlig och sympatisk och skicklig på det han gör. Du träffar inte honom på Pedrington också? Faktiskt. Ja, Det var där han blev trevlig och sympatisk. i din ja, men Jag tycker att han ger ett gott intryck i mm. även i intervjuer. Och man ser vad han har gjort både i Halmstad och Norrköping. När jag träffar honom var det precis det han precis ju klart med Norrköping, han lämnat mm. som är ju Vi pratade lite om det och han, och han hade ju ingen aning om vad det var han kom till. Att det, han trodde ju ändå att det var en någorlunda sund klubb med en ekonomi i alla fall och med framtidsutsikter. Det kom till, ja det kom till Det var ju verkligen att det inte fanns någonting Det fanns mm. inga pengar Det fanns inget uh, hopp ja, det, det, var, det var soplämt på allting Verkligen mm. Han var fruktansvärt med det. Och jag förstår honom det, Han hade ju uh, ambitioner att göra det möjligt Som man gjorde med Narnköping mm. Och det fanns ju inte en i Någonsin <laughs> Nej det, Så är det inte Ja, vi hoppas på dig Janne. Ja, vi väntar efter efter efter i Det gör vi. En paus så kör vi bara. Så, tjemean. Ja, vi på på vågen på en gång eller? Ja, det Vegas är på en mm. det är ju jävligt spexigt, alltid jävligt Efter en tull Ja, och efter den helg, vad fan man har man gjort när ja. solen skiner och... Man du får så tänka nästa list. gång vi gör detta. då ska ju henne precis börja och då ligger vi väldigt bra läge för att tappa kino. Ja, det gör man ju inte nu. Nej det... Nej, det känns ju som... Ja. Ah, det känns som om man själv skulle behöva mixa med den här jävla våken Man gör en felkalibrering på den redan. Ah, det, det kan ju bli, jag ska inte säga all time men det kan ju i alla fall bli oh, tjockast på den här sidan nu och det är ju helt omöjligt. Tycker det small rätt bra i plåten här. vad tycker du Måda? Är nästan det nästan 100 sånt här? Samhället? Behöver vi närma oss nästan hundra nu? Ja, det vet jag, tror vi inte. Ja, hur är det brott ah. ah. ah. ah. ah, så jävla farligt? Eh, 97 blankt. Ja, men då har det ju gått ner ja. eh, typ 3 hektar eller någonting. Det senaste podden var det den där jävla fetpodden på 90-98 till och med? Ja, jag tror det. Ja. Det är två veckor sedan va? Eller tre? Ja, två år är det mm. Men då man ju, körde man ju ändå fyra kö med bröd på grillen och gillar vi tuffa ner också. Ja, det var just... ja de var riktigt goda. Lysekilare, de är inte att leka med. Ja, vad ser vi fram emot nu då? Östersund borta, på söndag. Ja, det är ju... Kuri. Kuri jävla matchen där, känner jag. Jag tror fan vi vinner den. Frågan är om inte rätt är ett lag som... Så... Alltså, ska vi sa alltså, 6 poäng och vi, kom... vi slutade på noll. Ja, det är ingen bägge ja Eh, nej, jag har tänkt att säga, nu har jag, såhär, då, då jag eh, sett jättemycket av Östersund, men det har jag läst, man har folk i, du vet lag som, de puttar ju bollen, eh, eh, de vill ha bollen hela tiden. Mm. De vill ha ett jävla bollning och Jag vet, men någonstans känns det ju som att det ska passa oss alldeles träffigt egentligen. Ja, kolla av jag gjorde där uppe. två Och spelar de dit. Då. Ja, till och med Ösk var det där uppe och sparkar in 4 på dem. Ja. Äh, nu förlorar jag ju mot oss i för sig. Men... Äh... Det här var att kolla vad de har gjort. Där uppe. Och kopierade våra. Ja, men jag, jag är lite inne på det. att vi, vi är definitivt inte alltid som bäst när vi har en jävla massa bollinnehav. Mm. Eh mm, äh. ja Ja, men det var ju ändå nog till genom två 2-1. Det var väl 75 Den matchen verkligen så ja, 2-1 sitter där Ja, det är en sån jävla säsong i år Ja, kände jag någonstans i min feberdimma att ja, det kände jag med Det är en sån jävla skit säsong allting. Ja, det var ju sant. 20. Det var ju där de verkligen aldrig hade bollen. Ja. Och William som gör en tre mål om året. det. är inte så att han är urus eller inte det jag menar. Men han, vad gör han fem om året då? Mm. I snitt. Mycket mer gör han ute. Så gör han två på en målchans i stort sett. Och ett försvar som är helt odugligt. Och det var ju faktiskt Alfonos rätt kass den matchen också. Men, men ändå är det jävligt skumt att det bara ramlar in två Och sen ännu skummar egentligen att vi gör fem på vad mm. är det 35 minuter eller någonting Ja det var länge sedan Helt mm. äh, fan ändrade Ja jag vet inte, och Anki känner Jag har ju aldrig sett Anki bättre Ja man bråder då Ja faktiskt det är, Kan det vara så enkelt att han ska spela till vänster som han har sagt att han vill Mm då vi två väldigt bra vänstergubbar. Ja. Faktiskt. Och en försvinner kanske i Vi snackar om det. Finns det någon som försvinner nu? Det skulle vara Sören. Bro. Men nu är han skadad. Ja. Och det är ju var. då. Om det är klart med enkelspännen sen. innan. Han har, ju varit, han har haft en riktig piss verkligen. Ja. Hoppas jag vänder nu. Man annars är inte jag väl någon direkt som kommer. Jag kan tänka mig försvinna. Alles mig. Du har varit logiskt om han är någonstans eh, brevsålder. Nu är ju fantastiskt bra. Mm. Eh, Sen vet jag, inte hur jag att du kommer göra med hjärt, Han är ju på lån, man. Mm. Vi kommer ut här, för det, är, det känns ju ändå som det hade varit intressant att förlänga mm. För mm. Björn kan ju vara en av dem som... Björn känns ju lite grann som att han tar vilken klubb som helst Bara han får åka runt i Europa ens säker till Ja, det är ju som vill ha honom och ja, slå en del av honom ja. Men Sören, Sören håller jag med om, men frågan är om det inte är han ligger framförallt i förvattnet och, och lämnar. Då hoppas vi att vi får lite betalt för honom. Har mm. ja. väl han med ett år på kontraktet eller ett och ett halvt. För. Mm. Men jag tycker faktiskt att han är en klassspelare. Jag tycker att han är riktigt duktig. Det är så många vattnet när igår. Då dog det ju ja. rätt ordentligt. Ja. Ja, det är en, det är en, det är en riktigt duktig Och nu är det inte det att Smedberg går in och något dåligt intressant. Det är att just den där han har gör att göra sin gubbe gör någonting bara helt själv. Ja, det är han är riktigt, riktigt bra verkligen. Mm. Och är det ju kontinuerligt. Han är ju, om man säger du att spel det som jag tycker är så unikt med honom egentligen det är att han, det är en kille som spelar med relativt små marginaler ändå i mellanåt. Mm. Men han har ändå de spelar ofta ganska nivå. Men jag tycker mm. att lägsta lägstanivå är. Den är fan rätt bra för att vara den spela-typen. Den, nej. Ja, men jämfört med Manker känns det som vars läxnivå den är låg. Ja, den är ju fantastiskt låg. Och det är ju inte Riks liksom, utan det, det under 90 minuter så händer. Det alltid en del runt runt mm. kring honom. Äh, det är klart att han och Heitem har ju varit fantastiska tillsammans där också. Eh, nu har ju Haithan vaknat till igen, får man mm. säga. precis som Emil och det, det är ju faktiskt lite grann nycklarna till årets spel, det är att de två är bra. Mm. Eh, så de, de vill jag verkligen inte sälja. Sören har som jag säger, ett och kvar på kontraktet och kan vi få loss en 15 för honom så ska vi nog få han sälja. Alltså. Mm. Eh, där i står vi ju. Ja, det finns inte mycket pengar in i nej, uppenbarligen. Nej, nej precis. Eh, Engvall vad vi trott, vad har vi ju trott... var ju tre fönster i rad att vi ska förlora mm. Men någonstans så är jag ju alltid helt kass när det kommer ett fönster. Mm. Det, det är ju jävligt skönt. Han är alltid så sämst precis innan fönstren. Och så har det ju varit här nu i vår också. Nu har han ju ett riktigt, ett riktigt snyggt mål idag. Mm. Men han är inte fantastisk idag heller honomar faktiskt. Men äh, har de följt honom länge så vet de ju att det finns potential. Mm. Och det är det de vill ha naturligtvis. Så äh, går som för 20 så är jag, jag ju svårt att säga att vi Ängvar ska gå billigare än så. Ja, nej. Det, det får vi verkligen inte hoppas vi släpper. För jag, jag, gång jag, gång. jag är ju nog ju Jag tycker att är, det, det är en riktigt upp till spelare. Men jag är ändå inte bytt honom åt enkelt. Va? Det ja. har jag inte gjort. Och att du då ska sälja under 20. Det, nej, det tycker jag inte. Nej, det är bara med. Det. Ska vi... Droppa detta nu? Ja, och se fram emot... Östersund. Östersunds match ja, Nej, det är väl ingenting i Europa förutom finalerna i Europa League och... Nej, de ligger lite framåt Premier League Eller avgör det är, ja. ovgörs, ovgörs, ja. det, det är jag har gjort redan Det är väl den här bottensreden I Tyskland och England och Spanien och Italien. Det är det som är intressant Fortfarande ja, Spanien. Ja. Spanien är väl fortfarande öppet så lite dålig koll. Atletico Madrid, det torskar vi igång så de vinner ut i Ja. Eh. City satsar ju en halvtask i sitt som inte slog Arsenal där de kan missa en direktplats till Champions League. Helt <laughs> <Ja, där laughs> är det. Ja, där är ju lite... faktiskt lite lustigt. Ja, den är lite skrubb faktiskt. Och United då som har varit helt värdelösa alltså som man har sagt hela året. De kan sno den om City i sista omgången. ju med bra eller? Imorgon. Imorgon. Mm, mot West Ham. Idag spelade Spetsen mot Breccia 2-1. Vet du det? Ja. Och Oddworld mot Trollhattan. Ja, den var ju nästan mer spännande. Du har ju ändå ett lite handdärm nu. va? 2-1. Ja, där ser du. Bra jobbat. Eee, vad har vi mer men Mina grabbar i för vi torskade för tredje matchen i rad. Eee, mot Sävdalen. I helgen. Eller i fredags. 3-1. Låg under med 3-0 efter 18 minuter, tror jag. Eller 19. Och det var nog Nordom... Ja, det var nog de sämsta 19 minuterna de har gjort. Någonsin. Sen var det ju lite hyggligt egentligen liksom, men ja, det, det där var en riktigt sån uh, trökmatch. 3-0 är fan jobbigt att släppas upp uppifrån oss. Alltså. Ja. Inte om du är Liverpool. Nej, inte om du är Liverpool, men om du ligger med 3-0 och spelar skit dåligt är det jävligt jobbigt. <laughs> Det ja, ja, det får vi komma igen. Vi har solväder på söndag. Lycka till GFF. Ja, så det är väl det som händer på fotbollsfronten annars. Ja, tack för idag. En bra jävla dag. Ja, vi är nöjda. Vi har viskat goda. Har det gjort? Känna. Nej. Det är blåvitt. Det är bara blåvitt. Laget som vi älskar I er oss vackra mån